dei ali no cantinho, não me dá para perceber nada. lá no cantinho você, como é que o enxerga, olha. lá lá.